...i det tidiga 80-talets svämtmål. De kallar sig GASH och grabbarna i bandet heter Jim Holmström, David Bremer och Daniel Gunke. om man får upp ordet GASH i en engelsk ordbok, då ser man att det kan betyda översvallande. Men bandet själva, de har en egen tolkning av det. Det kan också betyda, ungefär, sentimental svammel. Vad kan jag också tolka? Och, vad menar ni med det? Mm. Ja, det kan vi ju tolka på tre <axel> sättet. <skratt> <skratt> ja, jag har inte. Det väl rätt mycket med texterna som vi har till Det är väl rätt mycket sentimentalt i det västa. Gammalt kladd bara största allmänhet. De är skrivna ur ett Charlie Brown-perspektiv kan man kunna säga. Vad är Charlie Brown? Eller vem är han? Det är han som äger snobben. <snabbt> nu blir det komplikerat här. Hur menar man egentligen? Det är bara en samling missförståda konstnärer. Det är ingen idé att försöka spekulera det. Ja, rätt mycket av texterna handlar om rätt banala saker. Vi går inte in på så här djupare frammen. Problem om man ska säga så direkt <snabbt> det handlar mest om ja, Ibland skor och <gifrån> i och sånt där alla lärvigt som vi bara kommer få. Det, det är väldigt mycket av den här gamla sentimentala filmkänslan som fanns i början av 80-talet. OMD, OMD, OMD-kontinenten. Ja. Tidigare The Fashion, det känner det är gamla plastiga blickbrotthandlet som långt raket ljusbrindas. Ja. Det finns en extremt subtil under i våran koll. <gör> <tryck> <tryck> <är> <tryck> och, och det är alltid motsfattande. och diskodenser med syntbandet Gersh från Västerås. Syntband brukar ofta utpekas som en samling tråkiga och stela titeln än att datorer gick in sig. Och frågan är kan man uttrycka känslor med hjälp av en synt? Ja, det är klart man kan formella känslor med de elektroniska ställande. Det tycker jag självklart. Det är lättare att få sådana ljud som är mer uttryckade än man vill att man ska uttrycka. Man är inte bunden till en ljud alls. Att det alls. Ja, det är inte okay. Det är just det som man har blivit att kritisera det, för att det är ett gäng så lokala tråkiga titel. Man kan inte göra Det kan man inte. Nej, men det är, det är liksom så många som tror att det är bara nu trycker man på knappen och så ska i ta igång. Det är, men det är absolut inte så utan Det ligger ju likadant där <laughs> backet. Uh, men det ligger ju precis liksom lika mycket arbete bakom att göra gör en bara uh, låt om inte mer än att bakom och, jag menar var klossa med lite ackord här och där och det, det lite in på trummorna så. Det, det tror jag absolut. Inte. Varför vad det, det sjunta så, så, så som det är era inte här. Och till inte Spelar vi kan jag är i och för sig. Ja, men jag vill för spela jag gör för att spela mycket piano när jag var liten. och sen så liksom var det ett naturligt steg att eftersom jag lyssnade väldigt mycket på eh, ja, sin forskning så vill man ha sin. Sen så köter man en dator och sequencer och så vidare. Sen och och och och är ju för mig i alla fall att spela äh, äh, man akustiskt så är man ju ganska... Vilka begränsningar om man vill göra någonting själv. Så att med en syns kan man ju använda sig av många kanaler och instrumenter. Man behöver inte spela 20 instrument, man behöver inte ha en hel orkester för att låta som en orkester. Ett problem som man inte ha då som tänker musik är det är väl ändå att träda live. För, ja, man kan inte trycka på en och låta den där datan sköta det, det. Det är inte kul. Nej. Den dagen, den så. <s> <går> <skrär> ja, jag ja, har faktiskt inte haft en live att för om det är en riktig idé om hur du skulle klara det. Det blir nog rätt svårt eller tala. Det blir tydligen mycket att... Mm. Och, liksom... <laughs> <laughs> många, som, många andra, som till exempel... Ja, han och... Ja, Cabellet och... Liknande, bland, de lägger ju tolväkten på det visuella istället. Alltså, då tänker jag inte på... Ja, jag tänker inte på personerna... och stjärnorna, utan... Eh, mera multimedia... Men um, Det händer saker kring t-erna helt enkelt, att ja, du drinkar och det är tv-särmar, ja. Men, men samma saker, det kräver ju liksom enorma mängder pengar, vilket vi inte har. Och Det gör jag liksom inte råd att köra någonting där i den. Men det är ju mycket lättare att göra den här för trottan, för de går ju bara in och kör liksom. Grapparna i gansk har kämpat ansam och vart mån och intresset för elektroniska musikenslement kom tidigt. Det här är en gammal i kassett instelad 1985 för snart tio år sedan. Den var i åtta år En tio år gammal amatörinspelning långt innan det blev tal om att bilda ett eget synsband gräbarn har berättat att de här gamla inspelningarna plockas fram ibland. Det kan vara det. Någon gång sena kvällare efter så mycket dricka så tar vi fram härliga bander men det är äh, så <laughs> ja, att eh så det så måste vi men vi har faktiskt något material. Men <laughs> från den tiden ja Ölver tror <laughs> inte kommer jag gjort det någon nu utan men vi har vi har kvar. Jag hoppas inte det <laughs> jag att det. Jag tänkteandet den den hela ja. tång. Ja, det har det gått till Bort i samma område ungefär sen, ja, sen första kasset. Så det är eh, lite problem nu numera. Förut så bodde vi eh, mer på samma område. Nu har ju David sluttat inte stan och så är det... kan vara lite svårt. Ja. ja, ska vi fogan heller? Nej, nej. Shit, sant? Vi behöver ju andra sedan inte repat och den farin har vi ju. det... Är det. Hade vi behövt göra det en gång i veckan så hade vi, att det hade varit ett större problem att vi bodde på fylla ställen. Mm. Jag har pratat mycket om själva musiken. men jag har pratat mycket om texterna. Eh, nu pekar ni på... Ja, jag har pratat på honom där. Ja, pekar på någon mm. Du har pratat på texterna. Till 95 procent eller något Ja, och då skriver du på engelska här. Ja. Varför det? Låt det börja. Är... Gör det egentligen? Vad tycker du? Du släpper orot. Det <laughs> lagt tycker jag. <laughs> Nej. Det krämpas du. Ja men allvarligt. Vad har mycket tid lägen ni ner på på tex? Ja, det är helt olika saker. För... att en del texter kan hända och kolla, kolla på arbetarna jättelänge och andra kommer på två minuter. Mm. Vi brukar ge honom färdig musik som vi tycker att det här kommer att skriva en texter. Sen så, så kommer man tillbaka en gång två veckor. Då har en massa texter. Det är jättetillt. Mm. Ja, nu brukar vara så. Det är bara så att panik om man har en låt och så, så ringer man sig. Jag vill ha en texter om man har en låt och Fan, jag det. Det finns ju många som skriver om kärlek och sånt där. Vi har väl fått som de är med, men de är alltid ur användande perspektiven. Ja, det är så var om man liksom lyssnar på hur många låtar som jag spelat in och sen tar en tid hur många resurser som den där liga liksom låtar jag Det är halvfärdlig också att jag bara gör tre, fyra och tack till och vad orkar man resonera? sen så blir liggande någonstans. Mm. Det kan vara en stor del av fritiden för hjärdarna i bandet. Och de har ambitioner att försöka nå längre. Det är inte så här i jättetankan, men alltså, det, är, det är liksom i alla fall mitt enda liksom stora intresse att göra musik. För det är liksom klart att vi har väl kunnat tjäna pengar på det så någon gånger. Men liksom, det är bara en lönskedömn. Det är liksom som, som jag behöver verkligen mer pengar för att riktigt göra någonting nyttigt för att kunna så sig helt så det är väldigt professionellt som man har bra grejer och det kostar um, jag uh, har för första att ha, nå länge det, vad man nu menar med det jag ämnar inte bli rockstjöna och uh, jag skulle också känna pengar men uh, jag har avsikten att behålla musiken som en hobby så bra. Så, ja. Att, um, annars finns det är ju ganska stor risk att man blir så, äh, jag tror att du blir förstörd eller vad mm. ja, kan man säga det kan jag, kan. jag menar flesta band de har, på, har börjat väldigt bra och sen har de gjort en hit och sen efter den så har de bara gjort massa att de har skrivit om den här hiten och så blir det den här Men Det är så att det det Här vi ju vi ju vi vi har vi vi men ja, jag nittit fram med renodlare sedan 80-talet, det var ju som först i början av 80-talet. Hur reagerar folk att ni, ni är kvar i den här gamla perioden. Mm. Ja. Ja. Jag vet inte det. Jag vet många som tycker att det är kul att det låter som tid eller färsar. Det tycker jag var roligt. Det finns ju många som tycker att det är bra. Det är viktigt att det tycker jag var att Jag det. med sin påbandet från i garage och bussage i kestheten.